บุ๊กทูหกสิบหกสิบหกสิบทิตานาคานในธนาคารในธนาคารผมต้องการเปิดบัญชี Ich möchte ein Konto eröffnen Ich möchte ein Konto eröffnen. Hier ist mein Pass. Hier ist mein Pass. Und, hier ist meine Und hier ist meine Adresse. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen. Ich möchte Geld von meinem Konto abheben. Ich möchte Geld von meinem Konto abheben. Ich möchte d i e k o n t o a u s z ü g e abholen. Ich möchte die Kontoauszüge abholen. Ich möchte einen Reisescheck einlösen. Wie hoch sind die Gebühren? Wo muss ich unterschreiben? ผมกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมันฉันคาดหวังการโอนเงินจากประเทศเยอรมันนี่คือเลขที่บัญชีของผมนี่คือเล s ที่บัญชีของมนี่คือเลขที่บัญชีของผมน i ่ค e อเลขท n e บ n ญชี e r งผมนี่คือเลขที่บัญชีขงนี่คือเลขทีบังนือเขชีของผม่คือเังครเังนค่บ ist d a อ geld a n g ือ o m m e n i s ั das g e ง d a n g e ค o m m e n ับ Ich möchte dieses Geld wechseln. Ich möchte dieses Geld wechseln. Ich brauche US-Dollar. Ich brauche US-Dollar. Bitte geben Sie mir kleine Scheine. Bitte geben Sie mir kleine Scheine. Gibt es hier einen Geldautomat? Gibt es hier einen Geldautomat? a m a Geld b e Kann man l abheben? Geld h e n Kann man e d abheben? k a Geld a e n Kann man l b e n k a n Geld n Kann man e abheben? l d e Geld h e Kann man e d abheben? k a e e n Kann man l b e n Geld n Kann man abheben? e l h e k e d k a e n Kann man b e n e n Welche Kreditkarten kann man benutzen? กรุณาไปที่ www.book2.de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด